Købmændens klub holder selvfølgelig ikke påskeferie, selvom det meste af landet gør det. Nej, tværtimod så har vi inviteret en ganske prominent gæst i studiet. Det manglede bare, har vi glæder os til at snakke med ham. En mand, som lige nu i hvert fald har to kasketter på i en af landets største fodboldklubber. Velkommen til dig, Jakob Nielsen. Tak. Øhm, og Niels Christian, lad mig starte over hos dig. Hvad er det for en sportsdirektør, skrådstregdirektør, vi har i studiet i dag? Jamen, når man er... I sådan en position, som Jakob være i en af landets største klubber, og mest traditionsrige klubber af AGF, øh, så er en meget prominent personlighed, som jeg tror, der er mange, der øh, følger. Og man er også i, en, øh, i et job, hvor øh, der er stor bevågenhed på, hvad der foregår. Så tror jeg, at Jakob, <laughs> uden at ryste for hånden, sagtens kan sige, at øh, det er ikke er opmærksomhed, der mangler på. Uh, så det er jo... Øh, jeg glæder mig meget til at snakke om AGF og Jakob Nielsen i dag. Så bliver vi også klogere på den jyske storklub. Jacob, da jeg sad og researchede lidt på dig, så måtte jeg altså gå frem og tilbage ikke, mellem nogle oplysninger hele tiden, for jeg kunne simpelthen ikke få det til at passe, hvor mange år du havde været i, jeg kan godt huske, du har været her længe, men i forhold til din alder, mm. øh, det, det synes jeg simpelthen virkede helt øh, vildt, men 18 år som leder i en Superliga-klub, i to forskellige Superliga-klubber, får ja. jeg det til. Øh, du blev direktør i Randers som 26-årig, kan det passe? Ja. Ja. Øh, hvordan pokker øh, bliver man egentlig fodbolddirektør i så ung en alder? Det, det kan jeg ikke huske. Nej, men det er jo... Øh... Det, det er jo måske sådan en længere øh, indledning, fordi at, at det giver jo egentlig også lyst til at reflektere. Det er jo det der er det fede ved det her øh, koncept, at der er noget dybt i, og, øh, og det starter jo ved, altså jeg, jo ikke, jeg har jo ikke selv spillet fodbold, øh, og jeg har heller ikke selv været træner og alt muligt andet. Altså, der er jo ikke noget, du ikke har prøvet inden for, for, for hvad det angår. Øh, men, øh, men, men da jeg starter, der er det klart, at alle sportsdirektører, også Niels Christian, jamen de jo selv spillet. Øh, det havde jeg ikke, men jeg kommer jo fra en, en lille randosiansklub, som hedder Vorp, hvis man er randosianer. <laughs> øh, altså det, Stamke, jeg kalder Vorp. Ja, Vorp, okay. øh, som havde lidt anden division, øh, også øh, helt tilbage fra, da Nils Christian spillede. Der, der havde de en tid. men stadigvæk kun i den, i den tredje vestrække. række. Men det var min klub. <tøk> det var der, at jeg har alle mine fodboldkammerater fra. Det er der, jeg er vokset op med fantastiske frivillige ledere. Øh, og de blev jo så inviteret indenfor for øh, Martin Jørgensen øh, ejer halvdelen af det professionelle selskab bag VORP-FB og, øh, og jeg var egentlig træt af det indtog ham, og John Stamme gjorde ved min klub, fordi de tog en masse årsager med at det øl af to og kælderen og den stemning, jeg vil have med, med min fadbamser ned i, i det der. Jeg skulle ikke have den der til, fordi vi, vi skulle ikke være i den bedste række eller noget andet. John Stamme var jo et fantastisk klubmenneske, så der var ikke noget galt i det. Men, øhm, men det gjorde bare, at vi aldrig kunne komme på første hold, og jeg var jo øvrigt heller ikke slet ikke god nok til det. Men på den måde kom jeg ind, fordi at Randers FC blev dannet på på af en, en, en ellers en stor traditionsklub uh, Randers Freja. Og så var der seks klubber der gik sammen, og så repræsenterede jeg WBFB fb dengang, mens at jeg, jeg læste i i Aarhus uh, til ja, kan på på det tidspunkt. Sluttede i hvert fald som ligesom, kant mærke i 2013. Nej, undskyld, i 2003. Og der, blev, der sad jeg i bestyrelsen for de her klubber, repræsenterede de klubber, og så spurgte de erhvervsfolk, som ligesom var gået ind og reddet stumperne af Randers Freier, havde fået de der klubber sammen, om jeg ville ansættes som, som direktør. Så jeg blev ansat som den første fuldtidsmedarbejder på kontoret. Uh, I dit første rigtige job, eller hvad? Ja, mit første rigtige job. Uh, de kom direkte fra skolen. Jeg uh, havde regnet med, at jeg skulle være trainee eller sådan noget. Eller andet i, uh, dansk Supermark, kan jeg huske, at jeg snakkede med. Eller sådan noget. Men det der fodbold kunne jeg jo ikke holde tilbage. Jeg havde jo min mor, der sagde, at det må da aldrig røre ved. Det var alt for usikkert. Der havde jo siddet, det ved jeg ikke, 8 før mig i 5, på de sidste fem år. eller sådan noget, et eller sådan altså, Det var dengang, det var en karusel jo. Så, så det sagde jeg til. Super spændende. Og det er rigtigt, ja. Det var som fem år. Men du er nærmest blevet voksen med det her fodboldjob. Det er så også gået ind under huden, kan <laughs> ja, man fornemme ja, ja. på dig. Ja. Men hvad har det været for et forløb? Du er jo selvfølgelig formet i Randers og så bevægede dig videre, Jamen Det har jo været sindssygt spændende. Altså, man, man skal jo lige huske på, når man taber de her kampe, eller når man synes, alt er uretfærdigt osv., så, så skal man bare huske på, hvor privilegeret man er i at være i det her job. Det er jo... Det er jo noget, som alle ja, mænd med, og, og, og, og piger og drenge i alle, alle og de misunder en. Øh, hvis ikke man kan gøre jobbet på banen, så er det jo at være cheftræner. så er det jo et at arbejde i en fodboldklub. Øh, så det, det skal man huske på. Så på den måde så har jeg jo jeg har aldrig forholdt mig til noget andet arbejde. Det er, jeg er super øh, glad for at, at arbejde med fodbold. Jeg synes, det er vanvittigt spændende. Jeg vil bare sige, det er meget sjovt at få genopfriske historien øh, og Randers FC, som det hedder i dag. Ikke? Fordi der taler så meget om de her øh, FC-klubber. Øh, Nordjylland og Midtjylland og København og, og så videre, ikke. Men altså, der er mange andre klubber, eksempelvis Randers, som jo også er bygget på gamle traditionsrige klubber, Randers Freja, men som også er et en overbygningsaftale, en klubaftale med, med, med andre klubber, med de problemstillinger, og de også indbyrdes engang mellem konflikter, der er med moderklubberne. Det ved jeg også, Randers og har <laughs> haft øh, sin historie med, ikke hvor de gamle amatørledere i de klubber, der var indgik i samarbejdet, ikke altid synes at det, der foregik øh, i Randers FC, var den rigtige måde at gøre ja. det på. Så du har også haft dine kampe med, med lederne, går jeg ud fra. Ja, det har, jeg. det har jeg. Og jeg var jo selv en af dem til at starte på og repræsenterede jo øh, VORP-FB i, i de snakke. Og, øh, og, og, og ja, forsvarede jo mit. Så det var jo et spørgsmål om kløveren, Anders Frejers kløver, om striberne, stadigvæk skulle være der, navnet, farven på, på spilletrøjen, hvor det var jo øh, altså, det, var det var timer, vi brugte øh, hver eneste. Og <laughs> det var jo klubfølelser, som, øh, altså, hvor man jo tidligere havde, det var egentlig, det, man skal huske på, at det starter egentlig ved, at der var en alliance Altså, vi er helt tilbage til, at man i 70'erne lavede en banko-alliance, hvor at klubberne faktisk fik rigtig mange penge igennem bango spillet. Nå. Og i 2003, jamen, der er det klart, der er der jo ikke internet på samme måde, som der er i dag, men der kendte man hinanden fra den her banko og det var den måde, man ligesom at de seks randosianske klubber fandt sammen. Så det, det kan jo et eller andet, og, og, og Freja var jo ikke stærkere end nu. For eksempel Aarhus har jo også rigtig mange traditionsrige klubber, men der, der, de var bare rigtig store AGF i forhold til at... Og det tror jeg aldrig, man kan forestille sig, den selvforståelse, der vil være i det. Men, men det er rigtigt, der ligger så mange følelser i det ja. her, og, og øh, jamen det, det er jo også blevet noget andet. Du ved jo også, hvordan det har været med A og B-aktier tilbage. Altså, du skal jo ikke mere end 10-15 år tilbage, for at der var, der var A og B-aktier, hvor at, øh, at altså, var det jo ikke i, i KB. Så var det i Brøndby, bl. sådan var det i Brøndby, det var det i AGF, ja. indtil Kurt Andersen måtte komme ja. og redde dem i 2004, mm. tror jeg det var. Sådan var det også i Randers, som bare ikke var børsnoteret. Men det er vel ikke så mange år siden. Men der, det er altid dejligt at høre. Der har altid været lidt mere cigarkasse økonomi i Jylland, end der har været i København. Jeg ved ikke rigtig, om man har kendt det lokale skattemester lidt bedre. Sådan er der så meget. Men det er jo, det er jo en fortsættelse Det kan vi vende tilbage til en anden gang. Kunne du mærke på Jacob dengang, han kommer ind i dansk fodbold, og hvad kan man sige, indtager en, en, en prominent position, at det ikke var en fodboldmand som sådan, for det var jo det, der var mest af, som du også siger, Jakob. Sportsdirektør-posterne var jo ofte besat af nogen, der ligesom kom fra fodbolden. Var det en anden type sportsdirektør og direktør, der kom Nej, ind? Nej, egentlig ikke, fordi selvom Jakob så ikke har spillet øh, fodbold på øverste hylde, så er han jo stadigvæk grundet af fodbolden. Øh, hvis, og, og som bestyrelsesmedlem i, i, i en klub er man jo involveret i, i alt muligt. Så det er jo fodboldfolk på en eller anden måde. Men det er jo det, der er sket i dansk fodbold. Det er jo, at øh, vi er gået fra at være foreninger til også at være forretninger. Vi er stadigvæk en lille smule begge dele. Det har vi været inde på tidligere. Men øh, det er, man kan ikke drive en Superliga-klub i Danmark i dag på foreningsbasis. Det kan man ikke. Dels er man nødt til at afgrænse risikoen. det er man også nødt til at have en forretningsmæssig tilgang til det. Derfor er det jo fantastisk at ja, der kommer folk ind, som har en relevant uddannelse, og som også en baggrund stadigvæk i fodbold, men som også ved, at det handler om at, øh, at få butikken til at køre rundt, både administrativt og økonomisk, for ellers så kan man heller ikke spille fodbold. Og det kan vi jo se er lykkedes der i de klubber, du har været i, selvfølgelig aktuelt AGF, men, men Jakob, bare lige for at runde den af, var, var du ikke en lille smule... Altså, jeg tænker, hvis, hvis jeg ikke kom ind i din position i den verden med folk som Niels Christian og de der øh, kohifære, man kendte rundt om i fodboldlandskabet, Superliga-landskabet, på de poster, som man kunne spejle sig i, bliver man ikke en lille smule ydmyg eller intimideret, når man træder ind, eller oh, hvordan havde du det? Jo, oh, oh, det gør man specielt, når man, tilsvæld, når man ringer til sådan en, en, en, en øh, øh, stiv øh, afgat, øh, sådan der over fra, fra, fra, fra København. Jeg kan huske første gang, jeg ringer til Niels Christian, det er i forbindelse med Carsten Fredegård, som du henter hjem, og som ikke rigtig lykkedes. Og jeg tror, vi i 2004, og så vi er vi ved at bygge et hold op. Vi rykker faktisk op med semi-professionelle spillere i Randers, og, og så skal vi prøve at bygge holdet op. Og, og der synes vi, Lars, og jeg, Lars Olsen og jeg, at man måske godt giver os noget vi sponsorerer ikke de der, du må betale prisen for ham. Og Han er god og, til at tale som dig. Og, og, og, og, og det bliver sådan lidt, oh, hold nu kæft. Og, og jeg, kan huske, jeg kan ikke huske, om man kommer hjem på en forskordning, men for os var det jo sindssygt mange penge. Og så kan du kalde det sigarkasse, men så kræver mentaliteten. Er i hvert fald, ah, men kan vi ikke? Og til sidst så sad jeg jo, og det gør man ikke i dag. Der da er man også blevet mere professionel. Men vi sad jo og bøjet, eller det gjorde jeg. Jeg har Jeg sad, ah, så 10.000 mindre, og så der. Vi regnede ud der med penge og, og, og holde jeg, jeg synes, det var dyrt. Man har jo god force, øh, men det, det var første gang. Det var godt, var for det var en god handel. Det var en god handel, ja, det også godt. for dig. Jeg får at jeg lige med, med at... Og, øh, jeg kan ikke huske, om du rev kontrakt over med ham eller hvad du gjorde, men, men han havde da en, en god tid i, i Randers øh, og sådan, det er rigtigt. Jeg, vil, altså, jeg startede jo faktisk med øh, at tage en tur til kendt massen. I, i Silkeborg. Så tog jeg op til Børge og Lønge Jacobsen. Så ringede jeg til en gammel randosianer, der har drevet et helt fantastisk uh, ja, fodboldklub i, uh, i på Vestegnen. Uh, Pia Bjergård og fik lidt fif af ham, og på den måde har det jo kunnet kun holde ved, så det er jo fantastisk, at jeg har kunne trods alt jeg er i den, den unge eller at de har vel hjælp lidt med lidt gode fif. følte du dig accepteret, eller var det svært at faktisk lige... Jeg, at, jeg synes forvinde? faktisk, at, at det var, det var respektfuldt. Så det, det, det, det, det har jo haft altså, så har jeg jo ligge arm i mange år med Morten Jensen altså, så synes han at jeg stjal uh, Ralf Pedersen uh, fra ham der i 2003 fire <laughs> stykker. Uh, og omvendt så tog han uh, Motta fra os og der var, lidt, der var lidt fight hvor vi ikke var helt enige og så noget der, men vi har altid haft respektfuldt forhold Så uh, det synes jeg egentlig der der er og det er klart der er mange, der har været i, i branchen i mange år, øh, som... Øh, ja, jeg har helt savnet at komme. Jeg kan jo ikke huske, altså jeg tror, det er et er helt fra værve med fodbold med filter. Det var jo en... Det var mere skarp. Ja, du, Han spød mere ja, Det var dejligt laid back. Det var, ja, vi det stod jo nærmest mutterende. Og... Jakob, det kommer også til dig på et tidspunkt. Ja, men... <laughs> det, det, er nogen, det er svært at forestille sig. sig. Ja, det det. Så... Men nu tænker jeg også på, at øh, det, det er sjovt at høre om, om, om Randers-tiden, og os, alle os, der også har været med dengang. Um, men, men Randers øh, nu taler du om Viborg, som selvfølgelig der er meget smart konkurrence internt øh, og i Jylland det ved vi godt, men den store konkurrent til Randers er vel AGF. AGF og Randers har vel altid haft deres og så må ja. øh, rivalisering. Ja, det har jo altid været. Ja. Det har altid vært det der lillebror-storbror forhold. Ja. Øhm, så man skal jo bare forstå hvor Østjylland hvor mange lokal opgaver der er. Så i starten i Randers, der fokuserede vi ikke så meget på AGF. Det var altså en mastodont også i 2003-2004 stykker, ja. jeg startede. Og de var i øvrigt et, et helt andet sted, end da jeg kom til klubben 10 år senere. Eller 12 år senere var det vel nok. Men, men, øhm, men vi kiggede jo mere på at skulle overhale Silkeborg og Viborg, som faktisk var gode hold tilbage i starten af 0'erne. Øh, og som var stabile Superliga-hold. Det var jo mere det... Jeg fokuserede på rent strategisk at skulle indtage en position i dansk fodbold øh, med, med, med Randers FC. Øh, ja, det, det skulle jo bygges op. Øh, man har jo ikke været i Superligaen tidligere i, i Randers, så det skulle helt tilbage til 80'erne, hvor man havde været med i den bedste række et par gange. Men ellers så skal der helt ned til starten af 70'erne, for at finde en, en god tid i, i, i randosiansk fodbold. Og lad os øh, hoppe videre til AGF om et øjeblik, fordi der er altså en, der har sendt et spørgsmål, som passer perfekt ind i det, du har talt om øh, her til sidst. Christian Pedersen skriver, hvordan foregår sportsdirektørenes samarbejde, og er der områder, man holder tæt til kroppen? Er der nogle af de andre direktører, du har et særligt tæt samarbejde eller, eller en sparring øh, med? Jamen, jeg, har jo, jeg har jo været sådan lidt on-off, øh, så, så det er klart, at der er jo skiftet ud på nogle positioner, hvor man ikke øh, kender jeg kender ikke ingen andre mm. i, i Aalborg, men det er jo ikke et problem at ringe. Altså, der er jo altid, det kan man jo gøre. Vi er jo kun 12. Så det er jo, det er jo, det er jo forholdsvis simpelt. Men, men det er jo klart, at CV har været med i, i, i mange år. Og, og vi kan ringe uformelt og, og spare lidt. Jeg kan huske, at der, der er noget skriveri omkring nogle budgetter. Så ringer CV, og så tager vi en snak om, jamen, vi kan vel godt være åben over for hinanden. Hvor ligger vi hen? Altså, vi er jo ikke konkurrenter på, på samme måde. Så man, på den måde er det meget godt lige at benchmark. Øh, og sådan øh, har det jo foregået med i, i, i mange år. Nels erik Søndergaard har været med i, i, i mange år. Lønge var med i mange år. Det var Niels Christian jo også. Æ, så jeg synes, der har været hele tiden en, en vis øh, ja, tilgængelig omgang. Steinlein også jo ikke. Æ, så på den måde har jeg aldrig følt, at det sådan helt har været, øh, altså, det har været åbent. Og så ved man godt, hvad man skal spørge om. Æ, det gør man vel i alle brancher. Altså, ja, ja. Så... Men der er jo et interessefællesskab, altså udover at ø, klubberne er en af de konkurrenter på banen, ø, og en gang imellem også uden for banen, ø, så er der jo et interessefællesskab. Jakob sidder jo i ø, divisionsforeningens bestyrelse sammen med andre ø, klubdirektører og ledere. Og der har man jo en naturlig adgang til også, at, ø, at drøfte tingene uformelt udover de fælles... Ø, der er for branchen som helhed. Jo. Men gør det en forskel, det forhold, man nu har? Og selvfølgelig har man bedre forhold til nogen end til andre. Gør det en forskel, når man så skal købe eller sælge? Det ja, tror jeg, det gør det? I alle livs forhold. Der er relationer ja. er ekstremt vigtige. Ja. Og jeg kan huske, da jeg starter, der er de der divisionsforeningsmøder, det var jo... Det var sådan set mest FCK og Brøndby, der slåsede, og så var det jo... Claus Rode, øh, som, som jo døde i en alt for tidlig alder, som var ekstremt dygtig, men som skulle prøve at holde dem hver for sig, og så kom Claus Thomsen til, og det blev, en, det blev en anden tid, og Thomas Christensen har været med i rigtig mange år. Så der er, en, der er en, en, hvad sådan, en, et sammenhold omkring klubberne, hvor vi er enige om, at vi skal samme vej. Øh, men, men de der møder, den brugte jeg rigtig meget i starten til at lære folk at kende. Øh, og det synes jeg har været rigtig givetigt, øh, også i nogle forhandlingssituationer. Det gør det. Men får man dem så billigere, eller, eller hvad, hvad giver det af fordel? Jamen det gør jo bare, at man kan... Du, du fortalte mig jo her, inden vi gik ind, at Jan Laursen havde... Øh, øh, i, i anden øh, ja, ja. Med Kasper Lorentzen, og det gør jo bare, at man kan sige til ham, at holde nu kæft, Jan, og så komme i gang med. Altså, og sådan er det jo bare. Det kunne jeg jo ikke sige, hvis ikke jeg havde mødtes med ham, så var det jo... Altså, gamle gammel dag sendte man jo en fax afsted, ja. altså, så det, det, det, det kan du bare gøre på en anden måde, okay. og, øh, og det virker meget godt. Og det gør i hvert fald, at der er en tilgængelig tone, og at vi sådan kan, jeg kan også huske med Øregård, det kan jo godt være sådan lidt, at der fik jeg dig, ja, og altså, det havde han rigtig meget med, ikke? at der to jeg skulle røve på dig, og så skulle man prøve at tage ham røv med næste gang, og altså, det, var, ja, det er sådan lidt forskelligt, hvordan det er, det vil jeg sige. Nå, men det lyder, at jeg gad egentlig sådan set godt være med en gang imellem, når I har det der snakke, men det er I nok ikke i tvivl om. Det er ikke for piger. Nej, det er ikke for piger. Det kan det blive. Nå, vi skal til et af vores faste elementer, nemlig supersalget. Jakob, øhm, inden vi kigger over mod øh, din AGF-æra, øh, hvad er dit øh, supersal så? Og du har jo selv frit valgt på alle hylder. Er det fra den ene eller anden klub? Mm. Jamen... Øh... Altså, jeg, jeg, jeg synes, det er sådan lidt, jeg, jeg hader at svare på de der spørgsmål med det, fordi at, at man, man, det er jo et ledelse. Man glæder en, og så skuffer man 100 andre, der sidder og håber på, at det bliver dem, der bliver nævnt. <laughs> så så uanset ligesom med svipser, eller hvad du vil spørge. Alle andre, stiger, alle andre har svaret på det. Ja, ja, ja, det har de jo, men, men <laughs> øh, så, så synes jeg jo, at du har også noget med køb, ikke? Jo. Den, jeg synes, der er den sjoveste, ja. Ja. som binder dem lidt sammen, det er jo, hvis du kan købe en, og så sælge ham for, det ved ikke, 60-70 gange penge. Ja. Det er og det, det du vi så til røverkyl. med kan gøre det fra ham, der elsker vin ad livetum, som jeg også har taget i studiet, så bliver det rigtig godt. Så når du kan gøre det fra, med fra, fra, fra, fra Lynge med Ronny Svarts. Altså, da vi rykker mm -hmm. ned i Randers, der ringer jeg til, til Lyngge, øh, og der har de rigtig mange dygtige angriber. Vi er jo tilbage i 2011. Øh, og, øh, og der, øh, der synes jeg jo, at, at Ronny Svarts, du kommer ikke til at spille med ham, og han har brug for spilletid, eller så han skulle lidt firkantet osv. Vi har læst situationen meget godt. Og så fik jeg Lyngge talt ned i en pris, jeg aldrig havde troet skulle lade sig gøre. Og så solgte vi ham jo to år efter, tror jeg det var. Øh, efter vi jo... Øh, Øh, var rykket op, og at han blev topscorer, i hvert fald i Randers, men også sådan en del topscorer, som jeg husker det, i Superligaen til Frankrig, til øh, for Randers FC en helt fantastisk god pris, øh, og det synes jeg bare er en fed kombination, at, øh, at man lige præcis kan tage en spiller, stort set gratis, fra, fra Aalborg. Øh, Hvordan fik så, du lynge med på den? men det var nok øh, tilfældighed, og så måske det, vi lige snakkede om, den gode relation Altså det tror jeg faktisk har betydet, at, at det her med at man har opført sig ordentligt, det er ikke alt man er enige om, man kan være rygende uenige, vi kan stå og råbe og skrige af hinanden på tribunerne, men vi opfører sig ordentligt, når vi, når vi snakker sammen på to hånd, og at man har en gensidig respekt. Og helt tilbage fra, ja som jeg siger da jeg besøgte OB, der er første gang af Hammer og i 2003 så har det nok bare været et eller andet. Jeg kan huske ham og Brian Sten, de kaldte Randers for Ingemandsland, at det var sådan ligesom aftalen mellem Aarhus og Holborg. at Randers, det, det rører vi ikke Det er sådan der, hvor det går. Det synes jeg var rimelig... Det, det vil jeg ikke finde mig i. Men, men det gav jo motivation til sit arbejde. Men... men men på den måde tror jeg, at den der gensidige respekt mm. øh, og, og Lyngge var altid sådan lidt, lidt morfagtig overfor. Altså super god til, øh, til de yngre øh, direktører. Jamen bare øh, fantastisk personlighed. Rigtig øh, gæv nordjyde. Øh, og en dygtig købmand. Så den, den, den, den står højt på CVet. Han er også en af vores favoritter her i studiet. Kan jeg godt afsløre. Det det 29. Godt. 29 mål i to sæsoner lavet. Ronnie Svarts øh, ja. i Randers. Øh, det var meget godt... Øh... Ja, men, uh, Ronny Svarts uh, er jo sådan en dedikeret målskudstype. Uh, jeg tror egentlig, at han kan lave mål på alle hold. Uh, han skal bare finde et at spille på. Jo. Yeah. Uh, det har ligesom været hans problem engang imellem, at uh, over en længere periode ved ikke om. Nogle gange sker der også til, at de bliver for uldtålmodige. Yeah. Så kommer de videre, måske uh, til den forkerte klub på det forkerte tidspunkt. Man ved aldrig, om, om tingene matcher. Og så ender de nogle gange i en blindgyde, og så skal du prøve at, at genstarte det igen. Jeg synes jo også, at han lavede mange mål i Midtjylland. Uh, mens han var inde og spillede, og lige pludselig så uh, spillede han så ikke nu, og nu spiller han ikke. Uh, så uh, vi har været andre lejligheder siddet og talt om, de sværeste at købe og få succes med uh, til de rigtige penge, det er jo angriber, og derfor kan man i gang godt undre sig over, at de her at proven målscores, at de engang imellem ender fuldstændig ude i et eller andet sted. Han er i nu, trods hvor, at... Hvor er ja, Han er i Charlton nu, jeg har ikke lige helt styr på. Nå no, nej, men øh, det er bare det, det ender jo ligesom alligevel øh, i, i glemselens slør, hvad man synes, alle er ærgerligt, ikke? Men da jeg skulle forberede her til, til ja. den der kategori, så øhm, synes jeg også, og jeg ved jo, at Niels Christian har jo, har jo lært mig og mange andre, om, at det handler jo ikke om bare at købe og salg. det handler om at bygge et hold op som du rigtigt siger. Og derfor så synes jeg også, at, at svaret må godt være sådan lidt mere end bare et navn. Altså, jeg er egentlig også glad for mit første vindue i AGF, hvor der ikke var nogen sportschef, hvor jeg også havde dobbelt, øh, rollen der. Det med at skulle prøve at rydde op på et hold, der var ned for tredje gang på, på 8. år, altså det var virkelig, øh, det var tof i forhold til, at hvem, hvem har sulten. Til, og der var nogle nogle, øh, nogle spillere som jo lige havde øh, præsten altså de havde været øh, de havde repræsenteret det danske landshold på Wembley mm. øh, fire måneder før og var rykket ned de følte sig alt for god til det der og der var du bare nødt til at bide det sure æble, Ligesom vi endte med min tid i Randers med Kasper Lrenzen og Michael Beckmann, som var alt for gode til det, og ja, Mikkel var med til VM, ikke? Altså, øhm, og så er du nødt til at skille af med dem, og det er jo mega hårdt, og du kan være stadig omkring at du sender nogle signaler i forhold til kulturen, men jeg synes, det der med at have omklædningsrummet og bygge holdet op og, og vide, hvordan de passer sammen, det er, det er vigtigt. Så jeg vil alligevel sige, at de bedste... Øh, køb. Det, eller salg, det handler også om, for eksempel, kan, kan jeg huske, at vi solgte en, en David Addy i, uh, til Porto, som bare ikke passede ind den vinter, hvor vi i løst reddede os i Randers. Mm. Jamen, der ændrede vi et helt hold. To med Søren Løv Jensen kom ind og, og hentede ham hjem fra Norge. Det var en, et klasseskifte, som ingen andre ville have, have, have tur at gøre, fordi det var en, David aldrig var en fantastisk spiller, men det var ikke en, en spiller, der passede ind i omklædningsrummet og den kultur, der skulle til for, at OVC kunne stille op på den måde, han gerne vil for at forsvare sig, og ikke mindst for, vi endte jo så med at blive forårshold. Sådan havde jeg også lidt med, da jeg startede i IAGF, at den at Kasper Slot, som... Ja, du har med sig tænkt på for Ja, altså, jeg var jo med til at sælge til, til, til, til Leeds. Jamen, jeg, jeg tør ikke tænke på, hvor det havde været henne. Og hvis jeg må kombinere de mm. to ikke, Kim Aubek, altså vi havde jo Morten Wihorst, som, som træner, da jeg er starter i uh, IAGF, og, og Kim Aabæk, og, og DC, altså Daniel Christensen, som vi tog fra Sønderjyske, jamen, ja, de var trans for frie, men jeg, jeg tror ikke, vi var rykket op. Vi var jo meget, meget, nu siger jeg heldige, det var vi jo ikke. Altså, det var jo fortjent, sådan, som du siger, i fodbold. Men, øhm, men hvis ikke vi har haft de to, så tror jeg ikke, altså, vi var rykket op derovre. Og det havde været... Så er jeg ikke siddet her i dag. Nej, hvorfor ikke? Ja, det tror jeg ikke, fordi at, at, altså, det er jo snart ja, det er seks år siden nu, ikke? Altså, at vi skulle rykke op. Økonomien var ekstremt anspændt i AGF på det daværende tidspunkt, og det hele det citrede, det gjorde det. Altså så havde man mistet byens opbakning, fordi så var det blevet sådan en joke. Altså første gang AGF rykker ned i 2006, det var jo historisk, øh, og på en eller anden måde så blev det hypet blandt fansene. At så er det du, det var også meget sjov. Ja, det er jo ja, okay. kult. Anden gang, ej, nu må vi lige tage, nu, nu, det, det gør vi igen, nu må vi lige vise, at vi kan være der. Og tredje gang, der var det en joke. Det var så også min mulighed for at lave nogle forandringer, øh, og mange andre i, i klubben som han er i er i, nære i det arbejde. Men, men, øh, men det tror jeg betyder rigtig meget. Jeg havde en øh, seer, der skrev, at han synes faktisk, at den vigtigste signing for AGF nogensinde, det var Jacob Nielsen, fordi han har øh, rykket klubben så meget, som har. Øh, kan du ikke, øh, Niels Christian, at sætte nogle ord på, hvad du synes, Jakobs øh, betydning har været øh, siden ja, indrykket i AGF? Jo, men altså jeg må sige, jeg har som, som ungdomsspiller i KB, der havde vi jo et meget tæt... Øh, Uh, hvad skal sige, forhold til AGF uh, i de gode gamle dage. AGF har jo altid været en, en stor klub i dansk fodbold, specielt i, efter 2. verdenskrig. Uh, I 50'erne var det AGF, der um, satte dagsordenen, havde landsholdsspillerne um, og var den store klub, uh, som også spillede international fodbold, uh, før man næsten var begyndt at tale om det. Ikke? Um, og der var det altid sådan, at når KB spillede med AGF i Aarhus og omvendt, så var ungdomsholdene, junior- og var med, så spillede vi om lørdagen, og så overnattede vi hos nogle kammerater, og så var vi på stadion om, om søndagen og se kampen. Så det er altid meget tæt. Så kan man sige, at det var selvfølgelig amatørtiden, det var sådan, da professionel øh, fodbold kom, så må man sige, at AGF fik hen ad vejen. I starten gik det vældig godt, og man vinder også mesterskaber og det ene med det andet. Men... Man får jo aldrig rigtig funderet AGF i en professionel verden, også fordi øh, opbakningen måske fra byen var der selvfølgelig blandt tilskuere, men ikke blandt politikere, måske heller ikke blandt erhvervslivet. Ligesom vi også kender det fra København, det var omegnskommunerne, og det var de store, andre store provinsbyer, hvor der blev investeret, der betalt fodboldkom, Og det blev lidt efter lidt et problem for AGF at få tingene til at hænge sammen, på samme måde som det var for de gamle øh, stævneklub, KB, AB, I name all, øh, Hvor man var nødt til at prøve at angribe det på en anden måde. Og det er også det, når jeg hører jer øh, nu om dagen taler om det nye og det gamle AGF. Så er det gamle AGF, det er, vel, det er jo ikke det, jeg taler om i amatørtiden, men det er den periode, hvor betalt fodbold kommer ind og hvor det mere skramler, end det kører på skinner. Ikke? Øhm, og det er jo, var en svær periode. Og der er det klart, at da man får fat i, for i Jakob for fra øhm, som han selv siger, det jo, han kommer også med, med at skifte nogle træner ude undervejs, også med sportsdirektører og sådan lidt. Det, han har en hård mand bag sit venlige ydre. <laughs> Men øhm, det skal jo til engang imellem. Altså, den rengøring, som Jakob taler om, den har været mand for at gennemføre. Det har jeg meget stor respekt for. Fordi AGF er som et helt andet sted hen i dag, end det var for 10 år siden. Og det er da ikke mindst det er Jakobs fortænelse og respekt. Skulle der gøres mere rent i AGF, end du sådan lige havde øh, regnet med? Øhm, jamen, jeg synes, man skal kigge på det på nogle forskellige aspekter. Øhm, økonomisk <coughs> kan man jo se det udefra. Mm. Øh, og det, det, det vidste jeg alligevel sådan nogenlunde, hvad jeg gik ind til. Fordi det... Det, det, det, det kan ikke skjules i et års regnskab, øh, slet ikke, når du er Så Det, det er det, det, det, ja, det synes jeg, og organisationer og det er jo mere det kulturelle. Og, og det her med, at det er jo, det er jo altså hedder kronede øh, ledere, som, som er bag øh, så stor en klub, som jeg ikke kan vide, om de er forandringsvillige og parate. Og det er tak for rosen, men, men det står man jo ikke alene med. Der er jo, jeg har jo haft en, den bestyrelse, som ansat mig, det er jo de samme der der jeg har haft et enormt tæt parløb med, med Lars Fonet, mm. øh, selskabets formand. Øh, som har været alt for mig. Fordi hvis ikke man fik lov til den del, altså der, skal man jo, der snakker man jo i gamle dage om galehus og alt muligt andet, men det er jo præcis det modsatte ved, at der har været kontinuitet der. Øh, så Lars er jo ikke smidt håndklædet, da man, da man rykker ned så, så med ham som, som formand. Jeg tror, han bliver formand i 2012. Øh, så den del, og så selvfølgelig skal man bare vide, at, at Ja, der var en oprydning, og der var mange, der måtte... Vi er jo nødt til at skille os af med, primært på kontoret. Altså, AGF brugte simpelthen for mange penge på det administrative og for lidt på det sportslige. Mm. Øh, og for store underskud, det, det skulle vi have ryddet op i, men så var der det hele kulturelle. Men der er rigtig mange dygtige medarbejdere, som fortjener en enorm ros, fordi de jo har holdt ved mm. og, og har været rigtig dygtige, også være været en del af den forandring, som vi har fået foretaget. Også i ja, hele approachen til byen og sådan noget der. Så, så, så på den måde, så... Øh, Jamen så det, det fællesskab, der er bag ved AGF, det, det overrasker mig egentlig, at man har kunne gøre det. Altså man simpelthen småler ærmerne op og sagt, nu. nu nu må vi, og så vi bare sponsorer, der har hjulpet, og, og byen øvrigt også mm. jo, altså, og vi har et fremragende samarbejde med, med kommunen, jeg synes, de betaler alt for lidt, vi har jo ligesom i KB, det er jo vores eget anlæg, jeg tror, det er de eneste to øh, private anlæg, der er i Kongeriget. Øh, det er fandme en, en dyr omgang, men til gengæld så er, er det nemt, og vi øh, renoverer banerne og giver den fuld skrue, fordi det er bare sådan, det er, spillerne, det handler ikke kun om løn for dem, øh, eller de andre dygtige medarbejdere, dem der er i staben og så videre, det handler om faciliteter mm. i dag, og det, øh, det Privilegeret at have vores eget anlæg. Det så jeg egentlig som en hemsko. Det ser jeg slet ikke mere. Jeg synes, det er en enorm styrke for AGF. Hvad er du mest stolt over at have opnået i, i den tid, du har været i AGF? Jeg tæller øh, syv år, cirka. Jamen, det ved jeg ikke. Det, det er, jeg blevet spurgt om nogle gange, fordi at, at de der bronzemedaljer, de er for mange oceaner sådan er øh, Og det, det er de jo ikke for mig. Øh, det er jo, de er jo en, måske en lille øh, stepping stone, men, men, men ja, det ved jeg ikke. Øhm, jeg, jeg synes ikke, der er noget, jeg kan tillade mig at være. Jamen, så lad den ikke, Der kan godt være mange uh, små delting. Ja. Så lad os uh, gå videre, for jeg har et uh, godt spørgsmål uh, fra Thomas S. Andersen omkring den måde, du uh, er, uh, hvad kan man sige, er på i uh, dit job og, og den del, vi ser af dig. Jeg vil gerne vide, om der er et element af bevidsthed omkring hans temperamentsudbrud typisk overfor for dommere efter en kamp, eller om det er ren frustration. Altså, om han lidt gør det med vilje, skråstreg strategisk, for at brande sig selv som synlig om at leder. Nej, det gør jeg ikke. Altså, jeg er mig selv, og nogle gange kan jeg jo også godt irritere mig over, at altså, så burde man jo lige holde sin kæft. <laughs> så det gjorde jeg jo blandt andet den mandag, hvor jeg, jeg ringede til, øhm, til FC København og gav min undskyldning også øh, på vores hjemmeside, fordi det var jo, det var jo et dumt udbrud. Andre gange kan det være mere kalkulerende, øh, altså for... Nogle år siden øh, gik jeg jo lidt imod spillerne øh, og udtalt noget omkring deres køns efter vi havde tabt i, i Aalborg. Og det var 100% kalkuleret. Øh, altså, jeg, jeg tror, vi det er i sæsonen 16-17, mm. og det er et nedrykningsspil. Og, øh, og man har jo været i omklændingsrummet mange gange. Det har du også, som, som sportsdirektør og leder. Og du kan se nogle ting, du kan fornemme nogle ting, når du har været der mange gange. Og jeg så bare, 25-bøjet hoved. Jeg så, at der ikke var gennemslagskraft i forhold til, til, til, til, til trænerens budskaber og, og, og det her. Så jeg så bare et det jeg ikke selv har været en del af, men, men, men jeg tænkte bare, at det her det er helt galt for EGF igen. Og der skal vi for alt i verden. Der er nødt til at ske noget andet. Der er nødt til at springe på. Mm -hmm. Og så gik jeg ud. Og, øh, og min mor synes ikke, det var særlig sjovt, at jeg snakkede om kønsdelen. <laughs> men, men jeg følte bare, det var nødvendigt, at der var nødt til at være noget, spillerne gik op imod. Og det måtte så være mig, mm. for AGF's skyld. Og det er jo ikke særlig klogt. Det vinder du ikke nogen popularitetskonkurrence, slet ikke internt. Men, men jeg har også prøvet det i Randers, hvor at, at spillerne er kommet nogle år efter og sagt, at de kunne godt se formålet med det efter, og jeg, øh, vi tabte ikke, altså så vandt vi kampen efter. Jeg siger jo ikke, at det var det, der gjorde lige mm. præcis det. Det kunne også være udtoget mere elegant, men det kan være, at det, var det lige var præcis det var nødvendigt. Så det var kalkuleret. Øh, og det gør jo ikke for at sælge billetter, fordi det sælger ikke nogen billetter. Det er ikke nogen sponsorer, der synes, det er særlig fedt, at man står og snakker om kønsdelen på tv. Øh, det, det var ikke... Øh. Det skal ikke ske i hver For mig er det jo er det, er det AGF, og der er det klart, der kommer du til at gå på kompromis med din personlige integritet, og ikke mindst måske også, det bliver mere og mere politisk korrekt det hele. Ikke? Altså det, det, ja, på den måde passer jeg måske ikke helt ind, der skal jeg tænke mig lidt om. Altså det, det, det tager jeg til mig. Lad os lige prøve at se, fordi vi sad jo her i studiet dagen efter, at dit udbrud inde i parken havde været, hvor vi havde besøg af Per Rud. Lad os lige høre, hvad Per Rud og Niels Christian Holmstrøm sagde der. Det er vanvittigt sagt, for at sige det rent ud. Uh, det, uh, det skal man holde sig for god til. Uh, det, det, sådan er det bare. Vi har alle sammen prøvet at have en fornemmelse af, hvor lidt mindre klubber spiller mod de store klubber, at man har mere modgang der, end man har andre klubber. Men det er jo, uh, det er jo en uh, irrationel følelse, som, uh, som man skal arbejde sig ud af. Så det er i min bedste optik dybt useriøst. Når vi fik ikke Næst Christian, men bare rolig, han sagde noget sammen med folket. Du kender jo Per Rud fra Divisionsforeningen. Men forløber du dig ind imellem? Altså så meget, så du selv bliver træt af dig selv? Ja, ja. Det er også det, jeg siger. Det, det, det, det hænder jo. Og så er der jo ikke andet for så man jo ikke for stor til. Så må man jo bare stikke lampen frem. Altså, jeg har det også sådan lidt med fodbold, det er følelser. Altså, og, og, og, og I skiller os jo ud for, når vi lukker os ind og ikke vil, vil vise os selv og så videre. Og så er det klart, at hvis du stikker snotten frem, så får du også nogen på, på snotten en gang mellem. Og, og det må jeg bare tage imod. Altså, jeg, jeg tænker ikke over det så meget, men jeg vil gerne indrømme, at jeg begynder begyndt at tænke lidt mere over det, fordi det er ikke altid glædeligt. Så... så, ja, så, så, så det kan godt være, at du kunne lave sådan et angry management-kursus til mig. Måske, Højst, det, måske Jacob. Det, det kan ikke være, der, der det. Det at vi skulle starte lidt på det. Nej, men der er jo ikke andet at sige til det. Det er jo rigtigt nok, at, at vi lever jo med med, med, med vores klubber og, og går op i det. Altså, jeg vil give Jacob samme råd, som jeg gav Claus Steinlein. Jeg mener principielt ikke, at hverken direktør eller sportsdirektør har noget som helst at lave nede på fodboldbanen. De kan være på søbynen, og der kan de råbe og skrige alt det, de har lyst til. Og så kan de gå ned i omklædningsrummet og ordne sagerne med trænere og ledere. De skal ikke rende rundt inde på banen, og heller ikke rende og diskutere med dommerne. Og hvis de bliver kaldt ud til et tv-interview, så har de haft tid til at køle af inden, inden de når frem. Ikke? Altså sådan må det jo være. Det, det virkede ikke helt sådan, den jeg <laughs> Nej, men jeg skulle jo... Det var ikke... også ekstraordinært. Ja, den, ja, men, der, ja så. men man skal... Man... Nu får jeg lige lidt ære til ham til at sige det til... Så, altså, du er jo stadigvæk mister FCK. Og øh, der er jo ingen tvivl om, at selvfølgelig er der andre. Og sådan har det også været med, med, med Per. Men som jeg plejer at man han har en, øh, en, en vision om at være med i top 50. Den går ikke i, i, i Aarhus. Og, og vi vil ikke bare finde os i alt. Vi skyder også brystet frem i, i landets næststørste by og tager konkurrencen op imod de arrogante københavner. Og det, det kan vi tage med et smil på læben. Men når det er sagt, så, så står man også bare lidt med den her... Fornemmelse efter sådan en kamp, hvor der lagt seks minutter til. Pyt med var alt det andet. Det, og og, og Bukart bare, øh, altså dømte jo egentlig en, en okay kamp i, i, det, i det hele taget. Han laver den her fejl med at fløjte kampen af, og det skal man bare forstå, hvor meget det jo fylder emotionelt. Øh, at man føler sig lidt bortdømt. Men, men, øh, men kampen, altså den modsatte kamp i Aarhus i samme sæson, der er vive bagud med et mål i Aarhus. Og der er to røde kort. Der er masser af udskiftninger, og der er lagt to minutter til. Og der er også tidsudtræk og alt muligt andet. Og det er den fornemmelse, man har, at, at, at, at der kan parken, nationalstadion og FC København, der, der, der kommer det ind under huden på, på dommerne. Og det er den fornemmelse, man har, og det kunne jeg så have udtalt, på en lidt mere elegant måde. Jeg ved ikke, om det her er mere elegant end de udtryk, jeg sidste ja, sidst. Så altså, Jeg kan jo Men... bare sige, at vi skal tage Københavner-kasketten på, øh, og udover at vi altid bliver beskyldt for at være arrogante, kan jeg sige. Vi er blevet bortdømt, føler vi selv af gange øh, ude i provinsen øh, øh, masser af gange. Så det, det er jo den der, øh, den der retorik, der handler om, at, øh, at de store hold øh, de får... For, for, for, for tingene med sig. Nu er det jo landet i et selskab, hvor der ikke er de store tilhængere var, varer. Det har der aldrig været, hverken fra starten eller nu, for jeg har den holdning, at fodboldreglerne, der er ni af dem, og øh, man dømmer efter skøn. Og jeg tror ikke på, og jeg siger det højt og tydeligt hver gang jeg får lejlighed til det, jeg tror ikke på, at fodbanafviklingen og fodboldkampen bliver bedre af, at der sidder nogen uden skurevogn og tager stilling til, hvilke skøn dommerne inde på banen har gjort for hvornår. Jeg synes, det er ærgerligt for fodbolden, fordi de fejl og mangler, der er, øh, rundt omkring, omkring øh, vurderinger af, er der Frispark, er der, er der rødt kort, er der gult kort, er der, øh, hold, er der en holdesituation. Altså, hvis man skal gå efter protokollen, sådan som Jan Carlsen, teoretikeren, gerne ville have det, så skulle der dømmes 15 straffesbakke i hver eneste kamp, fordi der er holdesituationer, når der er Frispark og når der er hjørnsbakke. Og der er nogle af de der... Øh, forseelser, der bliver dømt i dag efter varegennemgang, som er så perifere, at øh, der er ikke nogen, der har lagt mærke til dem. Og det er jeg imod som gammel fodboldmand. Øh, desværre, jeg synes... Lad os komme videre. Som du så, jeg kan høre, godt, så skal jeg vi lave en vare-special dag. Så kommer godt, at man bliver, jeg godt, man bliver opvistet, men jeg kan bare sige, at jeg kan fortælle Jakob, at det går begge veje. <laughs> Nå, lad os få et spørgsmål. Det handler ikke om var. Det er fra Thomas. Jeg er ikke helt med på hans efternavn, men nu hedder han bare Thomas. Øh, om Jakob efter snart tre år med meget flotte økonomiske resultater er villig til på et tidspunkt at, øh, at lave en satsning og handle stort ind i et vindue, specielt med tanke på, at der er allerede er gode salgsemner i den nuværende trup, som Links Havsner og Grønbæk Ja, altså det er, jo ikke, det er jo ikke noget, jeg bestemmer. Det er jo bestyrelsen øh, i AGF, øh, som, som gør det. Og Men du indstiller CFO. vel til? Ja, vi, vi har jo en direktion, som er, er vores CFO, altså vores økonomidirektør, og undertegnet. Og, og det er klart, vi, vi kommer med nogle indstillinger, og ja, vi er klar til det. Altså hvis jeg skal prøve at give et indblik, så har vi jo, øh, jeg har fra starten har haft øh, nogle, nogle meget, meget klare øh, mål. Og, bestyrelsen. og det er jo blandt andet, at vi skal have en, en økonomi i balance. Og ikke store underskud. Øhm, ikke at vi skal være øh, lave 10 eller 20 millioner i overskud, men man kan det gå i balance, og vi samtidig kan vinde noget. Det er det, vi, det er det, vi sigter efter. Mm. Og det er du nødt til at bygge op. Så, så det første var selvfølgelig, at vi skulle have styr på, på, på økonomien. Og der skal man bare forstå, at en, en fodboldklub i, i Aarhus når 2014 20, det er jo ikke store transfer som det er i, specielt i, i, i Farum og i Herning og i København. Altså, det, det er ikke der, vi var. Mm. Vi har jo ikke solgt spillere i, i rigtig mange år og blev også helt tilbage. Du var tidligere i udsendelsen her tilbage med... Ja, i tid for nogle af de lidt yngre ser, men altså i 96 kommer der en bossmand, som smadrer lidt af det marked for den for fodbold, fordi at man, man bor i en stor by, man har et andet markedspotentiale. Okay. Men, men det er jo ikke der, vi var. Og nu har vi fået i gang i salgene, men først og fremmest har vi fået styr på den primære drift, som er matchday-indtægter, som er øh, sponsorindtægter, som er tv-indtægter. Der, der kan vi drive det på et, et fundament, men vi er jo stadigvæk... Ja, FC København har et, et spillerbudget, der er fire gange så stort som vores eller lad os kalde det et sportsligt budget. FC Midtjylland har et, der er dobbelt så stort som vores. Brøndby, vi ligger måske meget omkring det samme lige nu, fordi deres er større end vores, men, men de har nogle, nogle højere afskrivninger, som går tilbage i tid, som er lidt døde omkostninger for dem. Og så er det fra vores side handlede om at kravle over OB og OB, som jo vi har været meget dårligere ind øh, de sidste 20 år. Og det, det har været det, den første øh, milepæl for os, men i øvrigt også Sønderjyske, Esbjerg, Randers, Farm, Nordsland, som ligger i, i, i, som vi har målt os med igennem de sidste 10-20 år. Så det har været det første. Og, øh, og nu er vi kommet et sted, hvor vi har en, en sund øh, egenkapital, vi har en sund drift. Og, øh, og der er det klart, der vil vi gerne smide mere på. Men man skal bare forstå, hvis vi ligger på rundt regnet 50-60 millioner i, øh, i sportslig budget, mm. og i Midtland har et på, lad os så sige, 100-120. Hvis vi tager 10 millioner mere, så ændrer det ikke det helt store for os. Det handler primært om, om kulturen og om, at vi har noget kontinuitet. Og du kan ramme rigtigt med en eller to spillere, som koster en eller to millioner, i stedet for at ramme forkert med nogen, der koster fem. Så det handler ikke kun om, om økonomien. Der, der, der tager vi simpelthen små skridt stadigvæk. Så ja, vi ligger på hele tiden øh, og har gjort det hver eneste år. Og nogle gange med to millioner, andre gange med 10. Og det her det er der et af de år, hvor vi kigger på det. Men ja, ja, vores indstilling handler jo ikke kun om, hvad vi kan. Vi ser det også i en konkurrencemæssig situation, hvor vi synes, vi har kunne give den noget mere gas. Så det var et meget, meget... Komplekst, er kompleks, Langt, ja, var, kompleks ja. men det er det nødt til at være. Men du kan ikke bare. Øh, men er bundlinjen at i er klar til at springe banken til sommer, hvis, hvis muligheden opstår, eller er i ikke der hvor I kan gøre det? Vi, jamen, jeg synes jo faktisk, vi sidste bank, banken sidst ved at lave en, en transfer og købe en af ABs bedste spillere, øh, en mere hmm. rutineret her i Patreon. Så det er sådan måde I godt vil være på. Så så, øh, så det synes jeg. Vi vil gerne have det der skandinaviske approach. Vi er i en, i en populær by hvor vi kan tiltrække de bedste jøder. Øh, og de næstbedste skandinaver, som ikke øh, kan tage til Herning eller, eller København. Både fordi de kan betale mere, men også fordi de er med i europæisk. Det er det, vi vil tage som det næste skridt. Og det kan godt være, altså ja, springbanken, men det føler jeg allerede, vi har gjort. Men ja, vi, er ikke, øh, vi er slet ikke op i, i det lønførende niveau. Det er vi i FCK og, og Midtjylland om, og det kommer vi ikke op. Jeg, jeg, jeg kommer ikke til at hente en spiller, øh, som skal til at tjene det samme, som de bedste gør i FCK og, og Midtland. fordi det være usundt for omklædningsrummet. Men der var jo noget frægt, friskt ved den signing af Patrick Olsen. Jeg havde da i hvert fald aldrig lige set det skifte, fordi OB vil jo egentlig gerne stadig være større end AGF. Om de så er det, er det jo en diskussion værd. Men vil det sige, at OB og OB og Randers, og hvem det ellers måtte være, skal til at Kigger så lidt over skulderen i forhold til, hvad I kan finde på at gøre i transfervind. De kan jo bare sige nej. <laughs> de, de kan bare sig nej til vores mm. tilbud, hvis der er. Men, men I vil gerne tage deres bedste spillere. Altså, I, der, der står I nej, en position. Ja, men det er jo mere, fordi jeg synes, at, at, øhm, at den DNA passer meget godt. Altså, øhm, der er jo andre, der har haft held med at hente fra andre verdensdele, og vi har, vi har været mest heldige med, med vores australiske spillere. Øhm, Heldig og dygtig. Og ellers så, så synes jeg, at, at det passer meget godt til os. Altså med det skandinaviske, jeg synes det faktisk, det er jo det, nu roser Holmstrømme lidt, så må jeg hellere udligne her. Altså, det er jo det, som han var fantastisk til at bygge op i nullerne øh, i, i FCK, at man havde det her skandinaviske islet og, og en DNA og et omklædningsrum, som, øh, ja, som man måske nogle gange i hvert fald hurtigt kan give skylden. Der skal ikke ret meget til for at den, når, når, når det sejler i forsvaret, så hører man altid at det er fordi der er fire nationaliteter. Øh, ja. Det gør godt være, at der er noget sandt omkring Men er der ikke noget du i den kan her, her signalværdi? at kundsforsvaret... der er kun én nationalitet. <laughs> <laughs> men er der ikke noget i sina... altså, er, det, er det vigtigt for at jeg er i noget sted hen? Hvad kan man sige? altså identitet og position i Superligaen er det vigtigt den der signalværdi der ligger i at gå op og tage en en bærende OB-spiller for eksempel? Nej det var en bonus, men det synes jeg ikke var det. Vi kigger jo rigtig meget på at den enkelte spiller passer i, mm. i vores koncept, og at spilleren, at det ikke er hans sidste kontrakt, øh, men han er, han er super, er som jeg ja. Ja. Så, så han skal passe ind. Øh, mentaliteten øh, spiller bare mere og mere ind. Øh, det er alt afgørende. Øh, men, men Jacob, øh, hvis jeg skal udfordre lidt, øh, på, øh, lige præcis omkring det der, så er I jo også et sted nu, hvor I placerer jer I, øh, i topstriden i, i dansk fodbold. Øh, det udløser, øh, takket være nogle andre klubber, øh, en, et antal øh, adgangsbilletter til europæiske øh, kampe. Og uden at fornærme AGF, kan man vel godt sige, det er nok ikke der, øh, I har de mest... Øh, øh, Største med ridder og, og, og I tid. Æ, de i nyere tid. Æm, men det hænger jo sammen økonomisk også, ikke? Fordi øh, bliver I pokalvæner for eksempel, eller bliver I top tre i, i den indeværende Superliga, så skal I jo altså ud og spille øh, kvalifikationen til Europa League, eventuelt Champions League, hvis I bliver et eller to. Æ, og så er man jo altså meget tæt på et øh, europæisk gruppespil. Men det kræver jo også, at man har et hold, som er konkurrencedygtig, ja. Til gengæld ligger der jo altså som med er inde på, der ligger der altså en økonomi i de her turneringer, hvis man kommer i gruppespil som kan løfte AGF efter næste trin det må der give der anledning til nogle overvejelser. Jamen det gør det også, men du kan ikke, du, dit eget udtryk med at bygge holdet op. Jeg kan ja. ikke gå ind og så smide 50% mere ind. Det, det, det, får jeg. Det, det, det skaber ikke noget godt. Vi skal, vi skal bygge holdet op, og det betyder jo, at vi lige nu har en del lejesvene, som jeg jo havde forventet, at en sportschef skulle ind og, og, og finde de erstatninger til. Det gør vi så selv lige nu. Øhm, og, og det er klart, der kigger vi jo på skal de øh, forlænge, skal vi bruge flere penge på dem det er jo ikke nogen hemmelighed, at hvis jeg kunne forlænge med Kasper Højer så vil hans øh, løn den vil blive en helt anden end den han har i den nuværende kontrakt øh, og det vil jeg jo hellere gøre end at skulle ud og finde en anden en ny Kasper, ja, en, en ny Kasper Højer øh, så jeg ved jo godt, at det bliver dyrere når du har succes øh, men, men du har fuldstændig ret i forhold til de europæiske skridt det er jo der vi skal op, og vi vil også tage det ansvar for dansk fodbold som jeg synes, det er jo rigtigt, at FC København har jo både det igennem i mange år, og, og Brøndby og Midtjylland, som har været de tophold, der ikke rigtig har lykkes europæisk. Nu har, nu har Midtjylland fået lidt point i, i sidste sæson, men ellers har det jo heller ikke været den helt store gevinst for os. Det er klart, der skal, hvis vi kan komme op derop, så er det jo ikke kun en hjælp til, til dansk fodbold. Det er jo også til os selv for, at vi kan fastholde den position, fordi kan du komme ind i i Conference League, så er det sindssygt mange penge for os, der hvor vi står. For jeg kan lægge dem på bundlinjen. Hvorimod, at København har jo en forretningsmodel, hvor man skal i Europa League næste år, for at, at det går i nul. i, i, i, plus, i, plus, i regnskabet. Ja, jeg går med plus. Mm. Men på et tidspunkt kommer jeg jo i den samme situation, ja. som, som Farm har, eller har været med, at de skal sælge spillere for et vist beløb. Så, så derfor kan vi ikke bare sige, nu laver vi 20 millioner, og nu smider alle dem i næste års budget, for der er jo et år efter, og der er nogle kontrakter. Jeg kan ikke lave et års aftale, det vil i hvert fald ikke være særlig øh, klogt. Sådan, øh, så, så det hænger jo sammen. Så vi er nødt til at bygge det op. Og ja, vi kommer til at bruge markant flere penge, end, øh, end vi har gjort det. Ja, det tidligere. synes jeg også, vi har hørt fra FUNI, at, at, ja. at, at de er klar øh, til at, at skrue op på nogle Præcis. ting. Øh, og det er, glæder vi os selvfølgelig til at se. Øh, nu, nu nævnte du selv det her med, at du havde håbet, at der var en sportschef, der skulle tage sig af legesvende eller finde løsninger for det. Øh, regner du med, at det er dig selv, der kommer til at skulle køre det her transfervindue igennem? Eller hvor står du henne i hele den her sportschef-situation? Ja, men øh, det er i proces. Øh, altså, vi har jo sigtet meget efter, at vi gerne ville se, om vi kunne finde en, en dansk sportschef. Det var det, øh, I sagde sidst år. Det var det, vi sagde, og, øh, og der var en, øh, en god rekrutteringsproces, og jeg havde dialog med, med flere danske emner. Øh, men jeg synes også, at altså, vi er nødt til at kigge på øh, kompetencer, om, om, øh, hvornår det også at nationalitet. Så vi kigger jo ikke kun på, på, på, på om du har et hvad, hvad pas du har, men, men også hvad er dine din erfaringer, hvad er dit kendskab til det danske marked, til det skandinaviske marked. Så vi vi begynder at åbne lidt op for ja have en lidt længere horisont, om du kan sige det sådan og for også er det ikke så vigtigt om det lige er Første i fjerde eller første i sjette, det er jo en vedkommende, skal være her i længere tid og være med til at bygge det op. Sommervinduet er, ja, ligesom alle andre sommervinduer, sindssygt vigtigt for os. Men jeg føler også, at vi er et godt sted med en cheftræner, der vel, ja, har siddet i, i rigtig lang tid, også i, I, friske, i, i også, Ja, i, ja men, men, men David har været med i lang tid, det borger for en... en, en en vis uh, kontinuitet og stabilitet, og vi ved, hvad vi ved, rent sportsligt, Så det er jo klart, at, at David og assistenterne, Johnny Mølby og, uh, og Morten Carlsen, men også faktisk de, de folk, der er omkring det, vi har fået Jesper Øreskov ind som, som talentchef, men, men som jo har et enormt netværk og en og 10 års erfaring fra, fra sit agentverden, som, som kan hjælpe med det. Vi har en Lasse Winter Andersen, som er vores analysmand og sidder rigtig meget med det taktiske, som jeg jo så bor som scout nu, for det er det, han sidder og laver mm. det dagligt alligevel, og han kender jo fuldstændig vores DNA, så når du skal hente en, lad sin højre bakke, Jamen, han ved præcis, der findes ikke nogen bedre. Så hvis jeg tog en sportschef ind nu... Så skulle han jo først sætte sig ned og så vide, hvad vores DNA er på den position, og det vil sige, når jeg snakker DNA, det er måske sådan lidt for tærsket udtryk. Men så handler det jo om de relationer, der er til ham der spiller foran ham. ham, spiller en af ham. Hvordan står han ja. i fjfbakken? Hvordan står han i firebakken? Ja. Og, og alle de her ting. Ja. Men samtidig er det selvfølgelig også nogle demografiske forhold. Hvad nationalitet? Hvad alder Skal han have? Hvordan er hans familiære forhold og så videre? Så videre. hans historik. Der er sindssygt mange ting, som vi kigger på, så vi har jo ligesom andre klubber en, en skyggeliste. Så på den måde er det ikke afhængigt at vi får en ind. Jeg vil gerne, hvis vi kunne, men det handler mere om, at vi finder den rigtige. Og, Og der som jeg op, hører dig, så er det ikke kun dansk Så åbner du op for den del, fordi det jeg tænker jeg jo også, så mange danske emner er der heller ikke. Du har været i gang med en rekrutteringsproces, ja. du endte med Hans-Jørgen Heisen, det vil sige, at der er nogle andre, du har sagt nej til, eller de har sagt nej til dig undervejs. Ja. Så hvis du går tilbage af den liste, så vil de jo vide, at de ikke var første Det ja. har vel også noget at sige? Ja, det har det vel måske mere for dem, end det har for mig. Men det ville stadig være ja. en mærkelig situation ja, tænker ville, jeg. Det, jeg. Det. Og derfor har vi også åbnet op for, for horisonten, for jeg tror at måske, at, at den, det havde vi jo aldrig set komme, at vi skulle i den, at det blev den situation, mm. vi skulle stå i, fordi det, jo, det kunne godt være en bjørnetjeneste, vi gjorde vedkommende, hvis vi gik tilbage. Øh, så det vil jeg ikke afvise øh, men det vil jo elske os i så, øh, så lad os se hvordan, det er men hvor stort et arbejde blev der smidt på gulvet øh, da, da hvad kan man sige, aftalen med Hans Jørgen Heisen måtte øh, ja, smide i skraldespanden fordi du har jo brugt tid på at få lejet en ny op Jamen, altså, siden 1. december øh, har jeg jo brugt tid på at rekruttere det men altså, det har jo ikke været mere spil end at, øh, at jeg har været meget tættere på end jeg nogensinde har været Øh, i øh, omkring den sportslige sektor. Og, øh, og det giver selvfølgelig noget erfaring, og øh, jeg har en tæt dialog med, med Staben, David i spidsen, men selvfølgelig også med bestyrelsen, som har siddet med i mange år. Og, øh, og nu giver det os mere tid til at tænke os ekstra godt om, øh, så vi, vi haster det ikke igennem. Vi tænker os godt om, vi føler, at vi er et godt sted. Men vi ved også bare, at, at øh, det er sådan en stor, altså det er virkelig en nøgleposition, som også kan ødelægge rigtig meget, øh, hvis ikke det er det rigtige match. Ja, og, og man kan sige at lige i tilfældet, han Jørgen Heisen, der det, det er vel også derfor, I ender med at, at gøre, som I gør. Kan, kan du, øh, og det, jeg ved godt, at du ikke vil udlægge hele teksten, det er også helt i orden. Øh, men kan du huske din reaktion? Ja, det kan jeg godt. Hvad, hvad tænker du, da det her, der det går op for dig, at du, du, du endte i en blindgyde? Jamen, jeg håber jo, at det ikke er rigtigt, og at, mm. øh, at vi kunne finde en løsning. Men det så vi ikke nogen udveje til så ville jeg ikke komme til det. Nej, det er også helt fair. Så når, derfor øh, var han så stresset den mandag i parken. Ja, så er lige præcis. Det er jo det, vi i hvert fald finder ud af, det, det skulle have været et par dage senere. Øh, men Niels Christian, øh, så har Jakob Nielsen også meget at se til. Øh, har fordi har uh, du fortæller ja. mig, at sportsdirektørjobbet aldrig uh, slutter og aldrig lukker. Det, det, uh, ikke. det der er en det jo ikke, er en direktør sikkert heller Nej. ikke. Men uh, det er jo det, der er problemet. Det er jo bare, at man er jo aldrig færdig. Uh, jeg ved godt, han har... I er udmærkede medarbejdere, men i den, i den sidste ende er det jo bare, det. du er en over det hele, og derfor er du også med i alle når der derfor tager du dem med dig hele tiden. Øhm, man kunne stille det spørgsmål, var det, var det, var det nødvendigt at suspendere øh, Peter Christiansen, da han sagde, at han skulle have et nyt job? Jeg mener, øh, når jeg sidder udefra og kigger på det, der er nogle årsager, jeg sikkert godt kan forstå, øh, og jeg er heller ikke glad del at dele i, i sagen, men altså jeg mener... Både du og han er jo også kommet fra Randers, øh, og nu taler vi lige om Hans-Jørgen Der er ikke nogen, de, ikke nogen af de steder, hvor der er jobskifter, som der er. Øh, mange andre steder i erhvervslivet, hvor man kotter øh, en, en, en medarbejder. Øh, man skal nærmest op på administ administrerende direktørniveau med konkurrenceklausuler og sådan noget der. Øh, hvad, hvad er baggrunden? Og, øh, Ja, nu er det snart 1. april, så kommer vi jo videre. <laughs> vi skal få lukket den sag en gang for alle, jo. Ja, det, ja, det, havde, det kunne vi da simpelthen godt. Jamen, jamen der er jo ikke, altså, ja, det har været helt naturligt for, øh, for os, det var vi aldrig i tvivl om. Og det blev sådan set meddelt øh, PC i, øh, i den snak, som øh, Lars Furner og jeg havde med ham, da han kom og afleverede nøglerne. At vi så ikke anden udvej, og, øh, og det var der ikke en, øh, en mærkelig reaktion på det var, som det var, og der er jo også et, en forhistorie, der er, jo, der, er jo, der er jo en tid inden, som følger med i det der, som, øh, som jeg ikke kan og vil åbne op for her, men, men, men det var helt naturligt. Man kan du fortælle Indtrykker. os, hvorfor det er naturligt, fordi Hans-Jørgen Heisen bliver jo for eksempel ikke suspenderet, han skal afvikle sin ferie, nu ved jeg godt, han ikke igen, og hos han skulle afvikle sin ferie færdig, men bliver jo ikke suspenderet, så det er jo ikke den samme reaktion, vi ser i andre Nå, klubber. Nej, men det, var, det, er jo, det er jo et helt, helt andet tilfælde, og det er jo, det er jo altid indudseligt, øh, men... men øh, men Hans-Jørgen og jeg snakker sammen i januar, og øh, for Hans-Jørgen var det meget, meget vigtigt, at han kunne gøre vinduet færdigt i, øh, i Sønderjyske. Mm. Så øh, vi har en, en længerevarende, altså det var ikke sådan noget med, at det skulle være fra dag til dag, mm. jeg var også tålmodig, og øh, Sønderjyske øh, og jeg, apropos leder relationer øh, har i altid haft et godt forhold til Claus Rasmussen og, og Günther Kohls, så jeg sagde, det er fint, du snakker med dem, du har været der i, i 20 år, så find ud af det med dem, og så blev vi enige om, at, at det, den udmelding skulle komme så sent, som, som det kunne lade sig gøre, at han havde gjort vinduet færdigt for dem. Øh, så vi underskrev aftalen ret sent, og jeg løb selvfølgelig en risiko, men, men, men jeg følte, at der var en, en, en, en god tone omkring det, og så, så ringede jeg til, til Sønderøsk, og så fandt vi ud af det. Så det er, aldrig, det er jo aldrig et problem. Det foregik på en helt anden måde. Ja, ja det, det er jo det, du siger dermed. Så siger du også, at, at, at, at ja, i hvert fald er den, den del med PC og FC København er foregået anderledes. Er, du, at, er der en skuffelse i, uh, hvordan PC vil ud af uh, AGF? Altså, jeg sidder over og fremmer lidt, fordi jeg ved jo ikke, hvad, nej, det, hvad, hvad det består jeg, jeg, jamen, det i, selvfølgelig. det skal jeg heller ikke at på. Og, og det, men vil ja. du gerne have haft dem gjort, til at gøre et transfervindofag? Altså, er det det? Er det timing? Nej, nej, nej. Altså, det, det ønsker jeg ikke at komme ind på. Men jeg kan bare sige, at, at det har jo været er den dialog, der har foregået mellem de to selskabers formand, altså Bo mm. og Lars Forne. Så, så det har jo været dem, der har, der, har, der har taget sig af den del. Men kan du så forstå, at I lige... No, ja, jeg undsker, du skal nok få ikke den, ikke. Men, at, men er det udefra set, at der virker I for, sådan fornærmet? Nu skal jeg bare spørge at sige pige Det må jeg vel egentlig godt, når jeg er pige. Men der virker I en lille smule pige fornærmet i AGF. Ved at de suspendere ham i stedet for bare at sige Nå, vi har da heller ikke brug for dig? Det kan jeg helt ærligt ikke. Altså, det er vi jo i vores gode ret til. Ligesom han er i sin gode ret mm. til at komme og, og stoppe samarbejdet. Så det, det kan jeg slet ikke. Altså, man skal huske på, hvad en suspendering er. At han stadigvæk skal stå til rådighed. Men har du brugt ham han, til noget? Han har, ja, ja det, har vi. det har vi. Og han har jo øh, ekstrem stor viden. Og øh, at gå til en konkurrent, det er, i min verden, det mest naturlige. Og det er jo ikke kun, du siger det på direktørniveau. Altså ude i erhvervslivet, der foregår det hver eneste dag i forhold til sælgere. Som, som enten tager kunder og leverandører, eller hvad det måtte være, de forhold masser. med sig. Jeg, jeg synes, det er jo det mest naturlige i hele verden. Men, Men i, nu er jeg Jeg kender ikke sagen, kan jeg så sige. Øh, I hvert fald... udefra. Det er helt <laughs> at øh, jeg er helt udforstående her. Jeg, jeg synes bare, der er to ting, der ligesom øh, går imod hinanden. Det ene er, at man kan sige, okay, her er en situation, en nøglemedarbejder, øh, han skifter til en konkurrent. Øh, vi... Øh, i, i, hans opsigelsesvarsel betyder, at øh, det, det skal han ikke gøre som sådan, og det er vores holdning til det. Øh, fint nok. Men så kan jeg forstå, at der alligevel øh, øh, har været en dialog om, at øh, hvis bare der blev betalt ved kasse 1, øh, så kunne han godt øh, slippe afsted alligevel. Det, det, der er et eller andet der, jeg ikke helt kan få til at stemme. Altså enten har man vel en holdning til det der, der handler om sin egen forretning og beskyttelse af den og et eller andet, eller også, den, den er ikke så vigtig, hvis man bare får nogle penge. Det er jo ikke anderledes, end det er at handle fodboldspillere. Det er jo fuldstændig samme. Så hvis du vil have varen inden, så må du betale for det. Det er fuldstændig ligesom at handle fodboldspillere. Det er bare tidsbestemt aftale, og den her aftale, der er jo tidsbestemt på fire måneder. Og hvis du lærer om minden, så må du betale en kompension for det. Det er fuldstændig ligesom at handlefodstændigere. Oh, ja, det, det er jo på brugt masser af det. Ja, ja, men jeg, jeg siger bare, det er, så, det er jo så formentlig et forsøg på at få nogle penge i kassen. Jamen det er jo det middel, der, der fungerer i handel, der har fungeret i flere tusind år. Det hedder penge. Og, og det kan vi jo lige lade være, og det, nogle gange er det sådan lidt tabuagtigt at snakke om det, men i fodbold er det jo ikke. Det er jo fuldstændig rigtigt. Der ville jo ligge en, en kompensation, hvis, øh, hvis, hvis det skulle kunne lade sig gøre. Ligesåvel som, at øh, hvis FC København ikke havde taget imod min undskyldning den mandag, og havde taget den ind i øh, brancheaftalen, så skulle jeg formentlig have betalt 25.000 kroner øh, i, i bøde, for at kalde øh, FC København for manipulerende. Jamen, øh, skulle I så have taget imod de penge? eller givet en til et godtgørende formål, eller hvad skulle det være? Sådan er middelt, Niels Christian. Og jeg ser overhovedet ikke... Det var en blik. dårlig sammenligning, var det ikke? Synes du det? Jeg synes faktisk, <laughs> det var ret god. Jeg, <laughs> jeg, jeg synes faktisk, det var ret dårligt. Skulle du have 25.000, fordi jeg kalder den... din klub manipulerende? Nej, du skulle have været i fængsel jo. <laughs> ja, lige præcis. Ja. Jamen, så skulle du have siddet derinde nu på <laughs> høre, men, men nu er vi jo... Det her program bliver sendt 1. april. Det er den dag, Peter Christiansen er definitivt ud af IGF og, og starter op i FC København.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 det er lidt ked af, at, at det, er jo sådan, det, det er jo udfordringen ved det her program. Ja. Det bliver bare nogle gange også lidt kedeligt. Jamen, det er også, øh, og, og jeg kender det fra Østjylland. Der havde vi noget, der hedder fodbold uden filter i mange år, men det Og vi sad derinde i AGF, og hver eneste gang hoppede vi på den der, hvor der var det hyggelige hyggelig og så kom vi til at sige noget. Vi er en børsen til et virksomhed, og jeg er bare nødt til at være lidt kedelig og sige, det, det kan jeg ikke komme til. At men du sælger gerne en spiller til FCK, også når det er PC, der sidder. Det har vi jo gjort tidligere, og de er jo glade for for de årsaganske det har vi lagt til. og ledere? Nå, det er jo klart det, jeg tror, når Mette spørger. Nu skal jeg jo ikke fortælle, hvad Mette mener og tænker. <laughs> det må du gerne. PC's og din historie går jo langt tilbage. Altså, man kan sige, du har jo også hentet ham i Randers i, i sin tid ikke og hentet ham ind. Og Jeg har indtryk af, at han har lavet et glimrende stykke arbejde i AGF uh, sammen med dig. når vi sidder og roset dig. Jeg synes, jeg også, gerne Ros PC for det arbejde, der er lavet i AGF, hvor han har været en del af den uh, tryk. Med, med, med David Nielsen, også, der, der har øh, flyttet projektet. Øh, så, så det er jo det er også derfor, tror jeg, at man spørger en til. Mm. Øh, er der slået nogle skor historik på en anden, historik, af, på en anden måde? Ja, hvis, gør, det at, øh, så, hvis det var ja. historien, så er det jo rigtigt. Så kan man jo godt se det ja. i den kontekst. Men historien er jo altså, at Tom Vønner forsøger at købe Anders F.C. i 2015, tror jeg det er. Det er mislykkes, og, øh, og i den proces der vælger PC at sig op i Randers FC som sportschef. Og så bliver han så efterfølgende ansat i AGF som chef scout under Jens Andersen. Så det er, jo ikke, det er jo ikke helt, at jeg bare har taget ham med i rygsækken 1. juli 2014. Jeg kan godt se et billede, at du har med i rygsækken. Ved du hvad? Skal vi ikke begrave Peter Christiansen? I hvert fald indtil han dukker jo, op og sig selv igen. Han er faktisk gæst efter dig her i programmet I dag dog. Og så. Det er slutte... <laughs> så ja, ja. Og så slutte med det, vi kalder svipsaren. Og så er jeg jo spændt på, om du har en svipsar med til os. Jamen, jeg, jeg altså... Jamen, der er jo, kom on, der må være rigtig mange, <laughs> jeg tænker, Kom med dem. I, uh, I har det der bedre for. Jamen, der, der er jo mange Swipser, altså øh, spillere eller hvad? Ja, altså det er jo i hvert fald det jeg normalt sigter mod, men det må lige, det må du selv bestemme. Jamen, ja, jeg, jeg, kan jo godt lide, at vi ser fodbolden lidt mere holistisk, og specielt i det her program i stedet for at det bare er sådan mm. øh, en voxpop. Og derfor så synes jeg jo, Swipserne består jo i, når, når ikke man har ansat de rigtige leder, spiller, og der kan vi alle sammen tage fejl, og det, det, det, det er sådan en, en anden form for handelsvare. Men, men selvfølgelig har jeg igennem min tid, måske også på manglende rutine i, som jeg synes har en, en rigtig stor del af, af fodbolden også, øhm, så, så er det jo det her med, hvis ikke du ansætter den rigtige træner. Øhm, og der synes jeg, at der har lavet nogle, nogle søbser. Mm. Øhm, og, og det handler virkelig meget om, at man lærer klubben, man er ansatte i at kende. Og derfor er det en fordel, når du kan rekruttere internt, at du kender klubben, og den DNA, som, som jeg bruger som udtryk. Og der gik, jeg kan, huske på, jeg kan ikke huske, hvad det var, men der går altså fire år, før jeg, altså hvor jeg siger, nu, nu, er jeg, nu er jeg ved at forstå, hvad det er, mm. hvad det egentlig er, der er klubbens DNA, fordi det er så meget fansne det er så meget byen, mm. det er så meget, altså vores, vores værdier om vindermentalitet, hårdt arbejde, ansvar, og det at være stolt for Aarhus, det er ramt så meget af i 2015, øh, da, vi, da vi laver et, et nyt værdisæt i, i klubens ledelse, altså bestyrelse direktion. Øh, men det er først en 3-4 år efter, at jeg forstår det, og hvor vi får bygget et nyt klubhus og alle de her ting. Og der er det klart, at øh, svipserne, de, dem betaler du dyrt for. Mm. Fordi hvis ikke du ansætter den rigtige træner, øh, eller du har for store skift, jeg synes jo faktisk, vi lykkedes med det er et stilskifte, men fodboldmæssigt ikke så stort et stilskifte at gå fra Glenn til, til David Nielsen. Men det er ekstremt dyrt. Det vil være en kolossal svipser i forhold til, når I sidder og snakker om den enkelt spiller. Mm -hmm. Altså det er oftest bare 5 af en trup. Ja, den anden gør lidt mere. Unge. Den anden gør jo, at det, det er jo hele fundamentet. Oftest, men hvordan, hvordan ved man, om en træner er rigtig? Altså hvordan pokker kan man i? Egentlig vide det, for det kan godt være, at han har været rigtig i den klub, øh, men, men jeres klubber, der er jo ingen af jeres klubber øh, i hele Superligaen, der en til en kan, kan måles op mod hinanden. Det er hinanden, også derfor, at du ved, det jo bedst, når du kender dig selv og, og din klub. Jo bedre du kender den, og, og, og derfor altså, jeg var ikke i tvivl, da vi hentede Colin Tutte tilbage i Randers, da jeg var der. Altså det vidste jeg, at under de rigtige forudsætninger, og Kolden og jeg skulle lige have en snak om, hvordan det skulle foregå samarbejdet, fordi han kom lidt dårligt fra i den første omgang. Men jeg var jo ikke i tvivl om, at det var det rigtige. Og jeg sagde jo farvel til Mikael Hemmingsen, som var rykket op med Randers FC. Altså det er jo en forholdsvis mm. udmærket succesfaktor at rykke op mm. fra 1. division. Men, men da vi havde klar oprykningen, så valgte vi simpelthen at afskede ham, det er jo koldt og kynisk. Men, men vi vurderede, at Kolden kunne få mere ud af det materiale. Og så blev vi nummer tre i den sæson. Ja, det synes jeg bare, det var ikke en svipser, men men men det kan der have været der andre. Øh, der, der har jeg, sådan. Jeg, jeg tænker jo Glenn Redersson, fordi nu, nu kan jeg godt din, nogenlunde din AGF-historik, og der er så mange træner, der trods alt ikke været, selvom der har været flere, I nok havde ønsket jer. Ja. Øh, men, men, men han har jo været en succes et andet sted. Mm. Så, hvordan, så hvordan skal man... Altså, jeg, for, jeg forstår bare ikke sådan... Nå, og de det kender jo begge to, når det. man ansætter. Hvordan pokker skal man lige vide, om de... Ja, men det, er jo, det er jo lidt det, at jeg også prøvede at sige, mm. og hvor, hvor nogen som måske har sagt til mig, at du taler jo Hans-Jørgen Heisen ned når jeg siger, at AGF også en gang imellem har brug for, at vi ikke behøver at tage fra øverste hylde. Altså, fordi det er jo lidt det, vi har gjort tidligere. Med, med, med store trænernavn. Mm. Så er det Jack Rasmussen, der er en succes øh, i Midtjylland. Så skal han til AGF. Så er det en O.P. der er en succes i... Jeg kan ikke huske, hvilken jysklub <laughs> han var <laughs> i. Ja, hvis ikke er Esbjerg eller noget. Ja, så, ja, det tror jeg faktisk, det var. Så kommer han her til, Så er det Morten Vigehorst, som, kom, som kommer hjem øh, fra, fra en, en tid med, med lavdrup og U21. Øh, jamen, så er det Glinderiet sådan, der blev en dansk mester med Midtjylland, og det, det, det har måske været for... Så I har lavet jer besnære lidt af navne, er det er det, det er i det nemmeste som, som leder, Niels Christian, at man tager dem med nu, jeg, nu skal jeg drille dig lidt. Det var sådan set en offentlig hemmelighed herovre på egnen i hvert fald i uh, københavnske og at uh, du havde en aftale med David Nielsen lang tid før han tiltrådte. Nå. No. spændende. Så det var det, jeg vil sige. Man, man kan jo godt uh, få fat i, nogen, <laughs> i nogle andre klubber, uden uh, at de det er jo mit arbejde. Men bare lige for at lukke. Helt programmet det, og vi er også ja. gået i overtid. Nu det hæder du, det ved jeg. Ja. <laughs> øh, men, ja. men det, det, det kommer an på, hvad <laughs> det, det er. Det kommer på, hvad der er altid stækende Du dommer, det vil jeg gerne vide det er jeg. I, I, I, I dag er dommer. Men David Nielsen er vel også et navn. Han er vel i hvert fald hot på en eller anden måde i Lyngby. Selvom han ikke har et Danmarks mesterskab bag sig, så har han jo også pumpet sit navn op via sine resultater. Så, så hvor I består forskel? Jeg står inde i, øh, i studiet med Værge og med Niels Christian og Carsten Åbring. Og i store sveder, fordi vi skal have besøg af Ankersen. Jonas Ankersen, der har skrevet bogen. Med, med, det er 2008-2009 stykker, kan jeg huske. Og, og den her forfærdelige bog, som David har skrevet som alle mulige <laughs> historier, sigt, ja. og som, det skal vi ikke begynde, for så, så bliver det mere en overtid. Øh, men den, den skal man jo ikke bare sætte sig til at læse, og så ansætte ham bagefter. Altså, det skal man der det, par, det, der var der er, der, er, der, er et, der er et par spørgsmål, der skal stilles. Så det er jo på en eller anden måde en kontroversiel ansættelse, når man tænker på, hvad AGF os er, og med det her, der hedder ansvarlighed osv. Men David har jo været helt, altså, den bedste signing som, som jeg mener, vi har, vi, har, vi har foretaget, og det er helt fantastisk, spot on ind til, til klubben, og øh, ja, fansene elsker ham, sponsorerne elsker ham, og han forstår og manøvrerer i det her. Det tror jeg ikke, der var ret mange, der har set, hverken da du havde ham som spiller i, det kan jeg ikke huske, i starten af nullerne, eller da bogen udkommer. i Han er, år. Også, han er også blevet ældre, Jacob Bæk. Lige præcis. Ikke, ikke? Det gør vi jo alle sammen på et tidspunkt. Lige præcis. <laughs> And on that note, lad os stoppe den der og sige tak, fordi du ville besøge os, Jacob Nielsen, og held og lykke med det der mesterskabsspil. Vi glæder os.